Sebas Christi, egunon, Sebas. Egunon. Alda mugimenduko kopresidentea zira, alda elkartea sortu duzu joan larun batean, zuzira kopresidentea, besteko kopresidentea nor da, barkatu? Marika Pero. Marika Pero. Eh, eh, elkartea sortu duzue eta diozue mugimendua dela? Mugimendu bat da, zendako, nolaz? Bai, eh, mugimendu edo elkarte berri bat sortzen dugu, eh, auzo eta jendarte errikoietako jendean... Eh, Eskubide defendiatzeko eta haien beharren defendiatzeko eta be, asmoa da mugimendu zabal bat sortktzea guteetan zea. noko osatzen du mugimenduri nozinezanjan dela aruatean? larumatean? Larumatean begogeita zortzi pertsona ginen, ginen baionan egin den biltza nagusian, eta hor gira be, azken irabetetan proiektua landuen proiekto landu dugun jendeak eta Piskabat, e, urbileko jende batzu interesatua zirenak eta hori, jasmoa da, e, zabaltzea eta jende gehiago rentxeka joitea. Ara, bada bada momentu bat, arezileztela gogoetatzen beraz e, ideia hori? Bai, gogoeta duela zometuktea hasi zen eta gero lan konkretua, zinez proiektuaren e, e, lantzeko e, otsailontan abiatu ginoen. Eta gogoetan nondik abiatu zen, edo nortik, edo nola? Gogo eta biatu zen Manu Robles Arrangiz fundazioaren baitan, ikutsiz e, pretseski jendarte eta hauzo egikoietako jende horiek hainitz e, isuratuak direla, ez, girela, ez direla gehiago e, elkarte munduan eta gure militante munduarekin batererotuak eta ikusten ginuen, haiekin lan egiteko beharra batzela eta hori rotzen gira horai. Beraz, sekatzen duzu, pixka bat gaur egun e, militante ez direnak edo elkartetan jadanik ez dauden jendeak e, biltzea? Bai, hori argi dugu, hauzo e, e, errikoietan e, bat direla jendeak e, bari bide gutirekin, eire bat zigutirekin bizi direnak, e, arazo materialak bat eta eta zinez isoratuak direnak. E, ez direnak gehiago joiten... E, Elkartean Erkarte, gana eta orduan guk egin nahi duguna da guk joan nahi dugu jende horien gana eta banan banan joan beharko dugu ahien haien eh, mobilizatzeko eta eh, boterea berri zemaiteko jende horiai eta erakusteko elgarrekin eh, eh, zeindarra dugun eta gauzak aldatzen aldirela. Zienta geiten duzue, irabazi apal eta erteineko jendea defenditzeko sortua duzula mugimendua elkartea susen zer gana du Ba, hori. Konkretu, e, konkretukin nahi dut egan. Ba, ez dute ez daut zut zemakirik emaintenan, baina nahi du, e, e, e, hori, irabete irabe a apalak dituzten jendeak, e, ez direnak, e, ba, beratxak ez direnak, errikoiak edo popurakak ez dakit. Bai, baina nahi, nahi dut eran, nolako ekintzak eginen dituzue eh, hoien laguntzeko edo zer izanen da, konkretukin zer izanen da zuen eh, egitekoa. Gure lehen e, lana izanen da e, jende horien gana joitea eta entzutea e, zeh duten erraiteko, zeh duten e, ahien beharrak, zeh haien ahien arazoak eguneroko bizian. Eta horiekin gero e, fingatzea zeh aldatu behar den, zeh duten lehentasunak eta zertan duten lan egin. Guk ez dugu plan gintza zehatzik, ez dugu e, ez dakigu zeh duten egintza aramanen ditugu, nori... E, E, gure ekin, lotuko den jendearekin e, egin dugu. Zenta, duzu, jende hori ez doala gehiago elkahtetara, beraz, e, zendako zuen gana, joango litzateke? goli Guk e, erabiliko dugu metodo bat, daitzen dena community organizing, estatu batuetan bereziki erabilizena e, jendarte erikoien baitan, hau erikoietan, eta e, mugim du handi bat sortu zuten metodo hori erabiliz, eta metodo horrekin, banan banan joiten jendeen gira e, jendeen gana, e, atezatea ibiliko gira, ugtagiretik goiti hori? Zag da metodo hori? Justuki hori... Bai, da hori, atezatea jendeen gana, ehekin e, mintzatzeko, entzuteko zer duten egiteko, eta heien e, beharretatik abiatuz mobilizatzea, adibidez, e, etxe bizitza batean, e, oaktzen malima gira e, e, jende guziak e, badituztela arrazoak e, agabotxarekin, e, e, hori zabaitan tolatzen alda, jabearekin, e, ja berren ganaduztzeko eta eta isolamendua hobetzeko adibidez. A senta erranoso e, son e, e, idatzi duzue zure chartaba edo itun bat e, idatzi duzue, e, elkartasuna aipatzen duzu indark bat dela, hortaz ari zira hor hori aipatzen zuolarik. Bai, bai, bai. Badat jendea initzo e, e isolatu bizi dena e, inseguritate sentimendu batekin eta ez duena gehiago komunitate hori eta indar kolektibo hori eta eta poderea berri zemaitea ipatzenoelarik hori da, kolektiboki dugun poderea. Aipatzen duzu, beraz uh, auzo gogor edo zailetan lan egin nahi, duzu, nahi duzuela mugimenduak nondira hauzoiek baionan? Ez, ez da, eba, nik ez dutean hauzo eh, gogor eta zailetan e, bai, irabazi guti duten eh, jendearen gan, gan, gana joan engira eta horrekin lan eginen dugu ez da mugimenduak mugimendua iparreskoa du eremu E eh, bayonana hizko giralanean benan ez da Simplikiar e, eiteko, ez da bakarrik e, ZUP eta olako hau zuetan Horizen galdera bai Jonen gira, bon, bai baionan astapen Aztapen batean eta gero Ipar Euskalegio osoan e, Liku guzietan e, Bai e, kostaldean, bai barnekaldean Bat dira jendeak, algutirekin bizi direnak Eta egoera horretan direnak Hor gadebidez, larun bateko Larun batean egindu zuen aurk ezpenean Hor ziren jendeak Ipar Euskalegio osokoak ziren Edo, edo gehien bat e, kostalde edo bai honen Ba, bazen denetarike, e, gero errandutan bezala, hor e, ginen e, gehiago sortzaileak eta mugi, eta landu dugunak eta hoai e, publiko egiten dugu eta jende gehiago lotuko da. Errandu zu, Ipar Euskal Herrian e, mugatzen dela, nahi dogan e, ez Ego landesetan, ez Biarnoan, e, Ipar Euskal Herrian eta ez, bai. e, ez Ego Euskal Herrian ere ez. Ez, ez, ez. Bai. Endaiatik en bai. eh, hori da, hor, hor mugatuko duzu, zuen, zuen ekintza. Bai. Lekuko mugimendu bat iztela erraiten duzu, eh? Bai, bai. Zeazten duzu. Hori bai. zeazteko, beraz, horre egine duzuela lana. Egin duzu komunikazioa Euskaraz eta Frantxexez? Bai. joanen den larun batean. Neiduegan Euskarak leku bat izanen duela, edo zeag eman izanen duzu Euskararekin. Bai, eskarak leku bat du. Komunikazioa halbestean bat elebiduna egine dugu lan egin nahi dugu ere... Eran behar da ere mugimendua bertzale bezala definitzen dela, eta hori importantaz zaigu Horri ez dut ikusi. Uste, uste dugu normalki... Bo, sartan agertu behar da normalki, baina e, mugimendua bertzalea egiten dutelarik importanta da, zenta guk e, aipatzen dutelarik jendea isolatua dela. E, uste dugu bo, lehenik arazo materialei erantzun behar dugula, el, elgarrikin, haiek mobilizatu, baina bestalde, badela jende horiei komunitate bat behi baten eskaintzeko beharra, eta... Guk uste dugu bihako eskoalegiaren eraikitzeko, be jende hori ere eskoalegiaren baitan izan behar dela eta eta lutu behar dugula. Euskalegian diraia danik, zertan da abertzalea zuen mugimendua? Eskoalegian bizi dira, bai, eskoalegiaren eremon, mainan ez dira eskoalegiaren parte senditzen. Eta hori da, eskaini daiduguna, eskoalegiaren komunitatearen parte senditza. Hara, identitate bat ere esaltzen, maina proposatzen duzu, eh? Identitate hitza ezdakit mainan ba, komunitatea elkar bizitza. Um, Aipatzen duzue ere e, memenu batean zuen itunean ezatzen duzue zuen ekintza erotik baurtizkariarik gabekoa izanen dela zenako zehazten duzue edo hori. Bai hori zehazten dugu, zenta bon, auto garrantzitsu banda, haitz e, balditzaitza alduena mugimenduak ze eginen duen, eta gukoak go hori emainten dugu, Gendeak jakiteko aldari lotuko delarik e, zertan hariko giren eta zer ez deno nartuko eta bai, geroa markatzeko. Eta markatzen duzu ere, e, zuen itunean, planetaren mugen errespetuan lan eginen duzuela. Sartzen duzu e, hor ere e, kutsu ekolojista edo olako bat, zendako? Bai, behin gaur bizi dugun egoeran... E, E, guk pentsatzen e, dugu aldak e, alda mugimenduan e, importanta dira mo, aipatu duta abertzareta eta komunitateo jeneska entzia, eta gero gizarte modelo gisa guk e, sinisten dugu e, justizia soziala eta transizio e, fe, ekologikoaren baitan eta hola, hori da eraiki nahi dugun e, gizartea, beraz balore horiek e, hori ditugu mugimenduan biztan dena ez, ez gira joanen diskurtso batekin jendearengana lan egiterat, baina gure praktikan hori da eraiki nahi dugu egizartea. Taldea behertzaregisa, independentista eh, da mugimendua? Ez, hori ez dugu definitu, baina zine zerrandutan bezala eh, bada jendeainitza ez dena naiz eta eskoalegian bizi, ez dena eskoalegikoa edo eskoalduna senditzen, eta guk Uste dugu eskoalegia jende biztanlegu ziek horiekin eraiki behar dugula eta hori da proposatzen hmm. dugula. Sebastri, agas, agas konkretuki ondoko e, ekintza zer izanen da? Berroa da, atezateko hori hori? Atezateko hori urtahiretiko iti, baina lehenik eginen dugun gauza da eh, kajikan inkesta bat egitea eta be, jendeari ideal uzatzen diot gurekin inkesta horren egiteko, asmoa da eh, bostiun ekintza egitea emendik abendurat. Ede, soba eskristi, esker mira, gurekin izanik egoizuntan, alda mugimenduko berazko presidentezea, berri-berria, zira, berri-berria, joan den lanun batean autatua, bideon zuri mugimendu hortan. Mira esker suai.